Bon dia, eh? pala Bon dia, amics de ràdio Pala-Frugell. Salutacions cordials de qui us parla en Jordi Morell a l'inicial Espai Sardanes a la Costa que estan tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. Set minuts passen de les 10 del matí d'aquest dissabte, dia 10 d'agost de l'any 2019. Els que ens sintonizeu des de les 9 ben retroets de la nostra sintonia, els que ho feu a partir d'ara per escoltar les sardanes, benvinguts a la sintonia de ràdio Palafrugell 107.8 FM. 7 minuts i mig passen de les 10. I nosaltres començarem, com és habitual, en vos arribar, les activitats sardanístiques que hi ha des d'avui fins divendres vinent. déu nhi de les que Aquesta setmana, Déu-n'hi-do, déu nhi déu Comencem avui dissabte dia 10 a Castelló d'Empúries. A les 12.30 hi ha la Foment del Montgrí, a Massanet de la Selva. A les 18 la Salvatana també hi ha concert i ball. A Ribes de Freser a les 18.30 la Genissenca. A Torroella de Montgrí a les 19 la Principal de Banyoles. A Vila-Robau, a les 19, la principal de Porqueres. A Organyà hi ha una plec, a les 19 i a les 22, on la principal de Berga i la Bellpuig Puig, Copla. A Escaldes en Gordany, a les 19.30, la ciutat de Solsona. A Ullestret, a les 19.30, la Copla, Osona. Al Barquerès, la Catalunya Nord, a les 21, la Sol de Banyuls. A Malgrat de Mar, a les 21, la principal, de Llobregat i la Mediterrània. A Canet de Mar, a les 20, perdó, a les 22, la Sabadell, a Lloret de Mar, a les 22, la Bisbal Jove. A Olot, a les 22, la Vila de la Junquera. A Roses, a les 22, la Ciutat de Girona. Al Mas Nou, a les 22, la Premià. A les 20.30 hi ha Sopà. A Sant Llorenç de Cerdans, la Catalunya Nord, no ens posen hora, hi ha la i A Llorenç del Penedès, tampoc ens posen l'hora, i hi ha la principal de la Bisbal. A Mer, a la nit, hi ha la principal d'Olot. A Vilamacolum, a la tarda, a la Bisbal Jove. Passem a demà diumenge, dia 11. <coughs> Perdó. A Portbou hi ha una pleg a les 10.30 i a les 16.00. Cobles, Ciutat de Girona, Gemixenca, Foment del Montgrí i Principal de Porqueres. A Banyuls de la Marenda, a les 11.30 i a les 17.30, la Sol de Banyuls. A Das, a les 12, la Principal de Banyoles. A Ceba, a les 12, de Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A Caixàs, a Venelles, a les 12, la principal de Porqueres. A Esterri d'Àneu, a les 13, la juvenívola de Gramunt. A Ria i Sirac, a la Catalunya Nord, a les 15.30, la Mil·lenària. A Massanet de la Selva, a les 17.30, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. A Sant Joan de les Abadeses, a les 18, la Sabadell. A Santa Maria la Mar, a les 18, la principal del Rosselló. A Vila Macolum, a les 18, la ciutat de Girona. A Mollà, a les 19, l'escola de, de música municipal de Berga. A Vilopriu, a les 19, la principal de Porqueres, perdó, de Banyoles. Estan al costat, però una és una, és una i l'altra és l'altra. Principal de Banyoles. A Arenys de Munt, a les 19.30, la Copla Premià. A Blanes, a les 19.30, la Flama de Farners. A Calella, a les 19.30, la Bisbal Jove. A Cervera, a les 19.30, Vens de Riella. A Pineda de Mar, a les 19.30, la principal de Llobregat. A Sant Pol de Mar, a les 19.30, la principal de Terrassa. Premiada dalt, a les 20, la ciutat de Terrassa. A Palamós, a les 20, la mil·lenària. A Castelló d'Empúries no ens posen l'hora, hi ha una ballada. A la principal de la Bisbal també hi ha concert líric i ball de Vella. A Brunyola, matí i tarda, la principal d'Olot. A Bescanó, a la tarda, la Maravella, també hi haurà concert i ball. Anem a dilluns dia 12, per Pinyal a les 21, la mil·lenària. Santa Coloma de Farners, a les- 22, la flama de Farners. Dimarts dia 13tze. Sant Hipòlit de Volregà a les 18, la ciutat de Terrassa. <coughs> Perdó, A franc. A les 19 la flama de Farners. Sant Cebrià del Rosselló a les 21 la milenària. A Puigcerdà, a les 22 la terrassa la, la principal de Terrassa. A Ribes de Freser, a les 22, la Marinada. Dimecres, dia 14. A Ribes de Freser, a les 18, la Marinada. S'Horra, reposen aquí a la Catalunya Nord, a les 18, la Milenària. A Palau de Santa Eulàlia, a les 19.30, la Foment del Montgrí. A Banyoles, a les 21.30, la Principal de Banyoles. A Castelló d'Empúries, a les 22, els Rossinyolets, a l'Escala, a les 22, la Flama de Farners, a Viladrau. A les 22.30, la ciutat de Girona. Anem dijous, dia 15. A veu a les 10.30, la principal de Banyoles. Canviem de fulla. La Gullana. A les 10.30 i a les 19, els lluvisos de Taradell. A Ventalló, a les 11, la ciutat de Girona. Els Ancles. A les 12 i a les 16.30, la Verga Jove. A la Vall d'en a les 12 i a les 20, la principal de Porqueres. A Santa Cristina, d'ara a les 12.15, la principal de l'escala. A Palau de Cerdanya, a les 12.30, de les 17.00, la Sol de Banyuls. A Ribes de Frager, a les 13.30, la Marinada. Al Barcares, a les 16.00, la Copla Osona. A Tamariu, a les 17.00, la principal de Cassà. <coughs> perdó, A Puig a les 17.30, la principal de Porqueres. A Camprodon, a les 18.00, la Vila d'Olesa. A Darnius, també a les 18, la ciutat de Girona. A Sant Joan de les Sabadeses, a les 18, la Genissenca. A Santa Maria a la Mar, a les 18, la Mil·lenària. A Llarg de Cants, a les 18, 30, la Costa Brava. Hi, hi haurà concert i ball. Estem una mica gustipats. Veiem si fem una mica de net. A Badalona, a les 19, la Premià. A Platja d'Erba, a les 19... La flama de Farners, a Pineda de Mar a les 19:30 de Sant Jordi ciutat de Barcelona. A llançar les 22 es la Baix Empordà i la principal d'Olot. A Palamos a les 22 es la Baix Empordà. A, a, a Vilaçà de dalt. No, a Vilaçà de Mar, perdó, havia de pressa i ni jo mantenc la lletra. A Vilaçà de Mar a les 22 de la ciutat de Terrassa. A la Bisbal d'Empordà, festa major a les 22.30, la principal de Llobregat. A Olost, ballada, concert líric i ball. I a la principal de la Bisbal, a la Tortellà, matí i tard, a la Bisbal Jove. A divendres, dia 16, Palau de Cerdanya. A les 11 i a les 17, la Sol de Banyuls. A Cot Lliure, a les 17, la Nova Germanó. A la Bisbal d'Empordà, a les 17.30, Copla de l'Escola de Música, l'Escola Municipal de Música Conrad Saló i Bisbal Jove a Banyoles a les 18 la principal de Porqueres, a Cabrils a les 18 la ciutat de Cornellà, a Camprodon a les 18 la foment del Montgrí, a Molló a les 18.30 la Tres Vents, a Mollà a les 19 la Sabadell, a Arenys de Mar a les 20 la principal de Llobregat, a Manlleu, a les 20.30 la Mediterrània, a Alp a les 22 la principal de Banyoles, a Argelaguer a les 22 de foment del Montgrí. A Figueres, a les 22, la Vila de la Jonquera. Aquí, a Palafrugell, a Plaça Nova, la Flama de Farners. A Premiar de Mar, a les 22, la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Sant Feliu de Guíxols, a les 22, la Ciutat de Terrassa. A Sils, a les 22, la Principal d'Olot. I a Tordera, a les 22, la Ciutat de Granollers. I ara us direm les sardanes. a sí que no descuidaré. Les sardanes de divendres, dia 16 d'agost, a les 22 hores a plaça Nova, amb la Flama de Farners, audicions d'estiu. El repertori és aquest. Les campanes de Caraspià, de Manal Caderra i Puigferrer, dansa eterna d'en Frederic Sirés, llacos d'amistat de l'Agapit Torrent, a Pep i Núria, d'en Ricard Viladasau, les nenes de Manresa, de l'Enric Sans i aires de Rubí, d'en Jaume Bonaterra. En cas de pluja, l'audiació es traslladarà al porci del Mercat del Peix. Ja ho sabeu. Déu-n'hi duret. Passen 16 minuts de les 10. 16 minuts de les 10. Comencem. Comencem a escoltar sardanes i no la, el, el repertori. La vall de Calonge és una sardana d'en de Viladasau. L'escoltarem per la flama de Farners i, m'ha de dir que l'ha demanada que la dediqués a la Roser Iseran, la vall de Calonja. Hem escoltat la vall de Calonja, la vam escoltar un tros la setmana passada, però avui l'hem pogut escoltar tota. N'ava dedicada a la Roser, la Roser Isern, me l'ha demanada, m'hi ha demanat, dit. És d'en Ricard Vilassau i l'hem escoltat per la flama de Farners. I ara escoltarem una sardana que no és la que em va demanar aquest estimat oient, l'amic Jesús. He buscat i rebuscat eh, inclús l'ordinador del magatzem i no l'he trobada, i l'he trobada per internet, però no l'he pogut descarregar, no me l'han deixat de descarregar. L'amic Jesús em va demanar Badalona sardanista. Doncs, Jesús, espero que eh, no sigui cap, cap problema, però escoltarem una altra sardana dedicada a Badalona. El títol, Badalona vora del mar, és de la papita Llonelli i l'escoltarem per la flama de Farners. La Pepita Llunell també és compositora com el seu marit, Si no recordo malament el seu morit és en Fèlix Martínez i Comín. Doncs espero, Jesús, que t'agradi també aquesta cançó. Badalona vora al mar, de la Pepita Llunell. Escoltat bé o malament, Badalona vora el mar, dic bé malament perquè és l'única gravació que tinc d'aquesta sardana de la Pepita Llonell i és interpretada per la Copla Flama de Farnesdo, pasa que deu, deu fer bastants anys que es devien registrar i el disc devia estar una mica malament i ha començat malament. De totes maneres, Jesús, jo estaré buscant i rebuscant fins que trobi Badalona sardanista que és la que demanat. Continuem. Continuem, ara escoltarem doncs, una altra sardana. En aquest cas és una sardana d'en Josep Prenafeta i és a càrrec de la vell Puig Copla. És Els gegants ballen. Aquesta sardana la Maria Bosch, Maria Prada, la dic al seu fill, en Miquel Prada. Els gegants ballen d'en Josep Prenafeta per la vell Puig Copla. Hem escoltat els gegants ballen d'en Josep Prenafeta per l'Avell Puig, copla de Maria, Maria Bosch, que la dedicava al seu fill, en, en Miquel Prada. Ara escoltarem la copla Sapalomera, una sardana en Josep Antoni López que s'anomena, porta per nom, entre l'escala i malgrat. És la copla Sapalomera. entre l'escala i malgrat una sardana en Josep Antoni López l'ha interpretat la copla Sa Palomera. Fem una mica de publicitat, ara tornem. Comercial Empordanesa del Motor, taller oficial Fiat, carrer Clavé de Palafrugell.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 l'interpreta a la Cobla Joveníbula de Sabadell. Vaig tenir o sigui, Josep Martínez i Vinaròs. Quan la Montserrat Pujolà va fer una presentació d'un disc de sardanes a Ripoll fa part d'uns quants anys, eh, ens varem trobar amb aquest senyor amb Martínez Vinaròs. I ell, en, el, en la llista que hi havia dels convidats de, de, de músics i autors de sardanes, posava Josep Vinaròs Martínez. I jo, clar, pobre de mi no, vaig acostar-me amb ell i vaig dir, «Escolti'm una cosa, vostè es diu Josep Martínez Vinerós, i es va posar a riure». Diu «Sí». Dic «Per què, per què en posen aquí Vinerós Martínez?». Diu «És es que tothom em diu Vinerós, tothom em diu Vinerós». Diu «I m'he canviat els, els cognoms, he posat el, el Martí el Vinerós primer i Martínez segon». Dic «Ah, val, val, d'acord, cadascú fa el que vol amb lo seu, no?». I em va, em va fer aquesta, aquesta reflexió, però el seu nom realment és Josep Martínez Vinarós. És la juveníbula de Sabadell que ens interpreta enyorat amic. escultat de la copla giboníbola de Sabadell amb aquesta sardana de Josep Martínez i Vinaròs, Anyorat amic. I ara escutarem a la copla Riella amb una sardana en Joan Jordi Beaumonta, Estel d'Argent. És la copla Riella de la Cople Riella, sí, no, mirava perquè entre el, el, el telèfon d'una cosa i l'altra i que a veure si és que no havia marcat. Sí, Estel d'Argent, en Joan Jordi Veumala per la Cople Riella. I ara escoltarem una Cople que no l'he posat, em sembla que no l'he posat gaire vegades. Festa gran els banys, és d'en Josep Solà i és la Cople Casanovas. Era la Copla als Casanoves amb aquesta sardana, en Josep Solà festa gran als banys suposo que aquests banys es devia referir als banys d'Arlès perquè la Copla a Casanovas és de la Catalunya Nord bé, sigui d'on sigui la, la festa gran però és els banys ara escoltarem la Copla Ciutat de Girona amb una sardana d'en Frederic Sirés la que porta per nom Neus és la Copla Ciutat de Girona era una sardana d'En Frederic Xirés, una de les de, em sembla, de les que es van interpretar l'any passat. Neus, d'En Frederic Xirés l'hem escoltat per la copla Ciutat de Girona. I fins aquí aquestes sardanes de la costa d'avui, dissabte dia 10 d'agost de l'any 2019. Felicitats anticipades a les Mares Assumpcions i Tothom que dijous que ve celebra el seu sant. Ara les notícies de Catalunya Ràdio i després més ràdio per la Frugella. Adéu-siau, amics.